Куплет четвертий. Останній із духів Дух наближався безмовно, повільно, суворо, і коли він був зовсім близько, такою похмурою таємничістю повіяло від нього наскруджа, що той пав перед ним на коліна. Чорне, схоже на саван одіяння приведа, ховало його голову, обличчя, фігуру. Видно було лише простягнену вперед руку. Якби не ця рука, привид злився б з ніччю, його не можна було розгледіти у морці. Скрудж відчував невимовний трепет, коли ця велична і темна фігура зупинилася біля нього. Привид не рухався і не вимовляв ані слова, і Скруджеві стало дуже страшно. Ти дух майбутнього Різдва, чи не так? запитав нарешті Скрудж. Дух нічого не відповів, але рука його вказала кудись уперед. – Ти хочеш відкрити мені те, що ще не сталося, але має статися згодом? – знову запитав Скрудж. – Чи не так духу? Каптур на голові духа злегка ворухнувся, немов той кивнув. Але іншої відповіді так і не було. Хоча товариство Примарш стало вже звичним для Скруджа, однак ця мовчазна фігура вселяла йому такий жах, що коліна в нього підгиналися і, рушивши за привидом, він відчув, що ледве тримається на ногах. Певно, привид заважив його стан, бо він на хвилю спинився, наче для того, щоб скруч міг прийти до тями. Але від перепочинку йому легше не стало. Непояснений жах пронизував його всього, як тільки він уявляв собі, що погляд привида з-під цього похмурого савана невідступно стежить за ним. А він, як би не напружував зір, не може розгледіти нічого, крім цієї мертвенно-блідої руки і величезної чорної безформеної постаті. «Духу майбутнього Різдва!» – вигукнув Скрудж. «Я боюся тебе. Жоден із привидів, що являлися мені, не лякали мене так, як ти. Але я знаю, що ти хочеш мені добра, і я прагну добра, і сподіваюся стати відтепер іншою людиною. А тому готовий вдячно йти за тобою. Невже ти не хочеш сказати мені щонебудь?» Привид нічого не відповів, але рука його й далі була простягнена вперед. «Веди мене!» – сказав Скрудж. «Веди!» «Скоро світанок для мене, дорога кожна хвилина. Я знаю це. Веди ж мене, приведе!» Привед рушив уперед так само безмовно, як і з'явився. Скрудж пішов за ним у тіні його одежі, яка, мов би, піднімала його над землею. Вони увійшли в місто. Вірніше, місто, здавалося, раптово виросло довкола них. І обступило зусібіч. І ось вони вже в центрі, на біржі, в юрбі комерсантів. Що снували туди-сюди, збиралися групами, поглядали на годинник, дзвеніли монетами в кишені, в роздумах крутили в руках масивні золоті печатки. Словом, усе було як завжди, і все добре знайоме з Круджеві. Дух зупинився біля невеликої групи ділків. Помітивши, що рука привода вказує на них, Крудж підійшов і став прислухатися до їхньої розмови. «Ні», – сказав крупний гладкий чоловік із дивовижним потрійним підборіттям. «Про це мені нічого не відомо. Знаю тільки, що він помер». «Коли ж це сталося?» – запитав хтось. «Ніби вчора вночі». «А що йому було?» – запитав третій, беручи добрячу понюшку-тютюну з величезної табакерки. «Мені здавалося, він усіх переживе». «А Бог його знає», – мовив перший і позіхнув. «Що ж він зробив зі своїми грошима?» – запитав червоновидий пан, у якого з кінчика носа звисав наріст, як він дика. «Не чув, не знаю». Відповів чоловік з потрійним підборіддям і знову позіхнув. «Певно, залишив їх у своїй фірмі. Мені він їх не залишив, це я знаю напевно». Жарт зустріли загальним сміхом. «Схоже, пишного похорону не буде», – продовжував чоловік із підборіддям. «Навіть не уявляю собі, хто прийде на його похорон. Може нам зібратися компанією і показати приклад?» «Якщо будуть поминки, я не проти», – відгукнувся джентльмен із наростом на носі. «За таку роботу не гріх погодувати», – Знову сміх. «Я бачте безкорисливіше, ніж ви усі», – сказав чоловік із потрійним підборіддям. «Бо я ніколи не надягаю чорних рукавичок і ніколи не снідаю двічі. А проте я готовий піти, якщо хто-небудь приєднається. Тим паче, що я, певно, був найближчим його приятелем. адже зустрівшись, ми завжди ставали погоманіти. Що ж, до завтра, добродії». Співрозмовники розійшлися і змішалися з іншими групами ділків. А Скруч, який знав усіх цих людей, запитально глянув на духа, чекаючи пояснень. Привид рушив до виходу. Рука його вказувала на вулицю, де щойно зустрілися двоє людей. Скруч прислухався до їхньої бесіди, думаючи, що тут він знайде нарешті пояснення. Цих людей він теж чудово знав. Обидва були дуже багатими і дуже впливовими комерсантами. Скруч завжди дорожив їхньою думкою про себе. З ділової точки зору ясна річ. Винятково з ділової точки зору. «Доброго дня», – сказав один. «Доброго дня», – відповів інший. «Чули?» – сказав перший. Він таки втрапив нарешті чортові в лапи. «Так, чув», – відповів другий. «Який мороз». «Якраз різдвяний, Ви не любите кататися на ковзанах?» «Ні-ні, у мене й без того багато турбот. Мої шанування». Усі-усе, ні слова більше, зустрілися, перекинулися кількома словами і розійшлися. Спочатку Скрудж був трохи здивований, що дух може надавати значення такий пустопорожній на перший погляд бесіді. Але потім вирішив, що в словах цих людей був якийсь прихований зміст і міркував, який саме. Розмовиці навряд чи могли стосуватися смерті Джейкоба, його старого компаньона, бо те було справою минулого. А сферою цього духа було майбутнє. Але про кого ж вони говорили? У нього ж немає ні близьких, ні друзів. Однак не секунди не сумніваючись, що в цих словах закладений глибокий зміст, спрямований на його благо, Скрудж вирішив зберегти в пам'яті, як дорогоцінний скарб, усе, що доведеться йому побачити чи почути, а насамперед уважно спостерігати за своїм двійником, коли той з'явиться. Його власна поведінка в майбутньому, дасть, здавалося йому, ключ до всього, що відбувається і допоможе розгадати всі загадки. Скрудж знову заглянув на біржу, шукаючи тут свого двійника. Але на його звичному місці стояв якийсь незнайомий чоловік. У цей час Скрудж уже мав бути на біржі, проте він не знайшов себе ні там, ні в юрбі, що тіснилося біля входу. Втім, це не дуже його здивувало. Він побачив у цьому лише доказ того, що рішення, яке він уже прийняв у душі, кардинально змінити свій спосіб життя, здійснилося. Чорною безмовною тінню стояв поруч із ним привид із простягненою вперед рукою. І тут Скрудж помітив, що у рука, простягнена до нього а невидимий погляд, наче пронизує його наскрізь. Скрудж здивувався і відчув, що кров леденіє в нього в жилах. Залишивши біржу, вони заглянули в глухі трущоби, куди Скрудж ніколи навіть не заглядав, хоча й знав, де розташований цей квартал і яка погана в нього репутація. Вискі брудні вулички, жалюгідні будиночки, крамнички, ледь прикритий смердючим гарчинням п'яний, відразливий у своїй злиденності люд, Глухі провулки й підворіття, не наче не чистот, нечистот, викидали в лабіринт кривих вулиць смій сморід, бруд і блуд. І весь квартал смердів пороками, злочинами в вбогістю. У самій гущі цих кубл і нетрів була крамниця лахмітника, низька і немов придавлена до землі односхилим дахом. Тут за гроші скуповували ганчірки, старі бляшанки, пляшки, кісти й інше драття на мотлух. На підлозі купою валялися і ржаві цвяхи, ключі, шматки дверних ланцюжків, засувки, чашки від ваг, зламані пилки, гирі та інший металевий брухт. Купа підозрілого ганчір'я, протухлого сала і кісток приховували, здавалося, страшні таємниці, в які мало кому було охота проникнути. І серед усіх цих покидьків, які слугували предметом купівлі-продажу, біля складеної зі старої цегли пічки, де догоряло вугілля, сидів старий шахрай, доволі похилого віку. Підвішеною на мотузці фіранкою, з напівзотлілого лахміття, він відгородився від світу з його зимовою холоднеччою і задоволено смоктав люльку, насолоджуючи спокоєм, тишою і самотою. Коли скрудж із приводом підійшли до нього, якась жінка з об'ємистим вузлом в руках крадькома шаснула в крамницю. Але щойно вона переступила поріг, як біля дверей з'явилася інша жінка. Теж із якоюсь поклажею, а слідом за нею в крамницю зайшов чоловік, у вицвівшому чорному костюмі, і всі троє були однаково вражені, впізнавши одне одного на якусь мить запанував безмовний подив, який розділив і лахмітник, смокчучи свою люльку. Відтак трійковідувачів раптом розсміялися. Ось, бачите, що прибиральниця завжди встигне першою. вигукнула та, що випередила інших. А праля вже за нею, а тоді й посильний гробаря. «Погляньте, Джо, яка випадковість. Ми ж не змовляючись зійшлися». «Що ж, кращого місця для зустрічі ви не знайдете?» – відповів старий Джо, виймаючи з рота люльку. «Проходьте у вітальню. Ти ж давно вже своя людина тут. Та й ці двоє теж не чужі. Зачекайте я зараз причиню двері. Чуєте, як скриплять? У всій крамниці, певно, не знайти шматка такого старого і ржавого жаліза, як ці петлі». І таких старих кісток, як мої. Хе -хе. Тут усе варте одне одного. Всім нам час на смітник. Проходьте у Вітальню, проходьте. Вітальнею звалася частина кімнати за ганчір'яною фіранкою. Старий згрів вугілля металевим прутком від сходового килима. Мундштуком люльки зняв нагар із лампи, що чадила, було вже доволі пізно, і знову засунув люльку до рота. Тим часом жінка, що прийшла першою, жбурнула свій вузол на підлогу. Із нахабним виглядом усілася на табуретку, перлися кулаками в коліна і зухвало подивилася на тих, хто прийшов після неї. І в чому ж це справа? Чого це ви уп'ялися в мене, міс Ділбер? запитала вона. Кожен має право подбати про себе. Він це вмів. Що правда, то правда, сказала Праля, і ніхто не вмів так, як він. Якщо ж так, то чого ж ти стоїш і витріщаєш очі, немо когось боїшся? Ніхто ж не довідається ворон воронові око не видав би. Звісно, звісно. Сказали в один голос міс Ділбер і чоловік. Уже це так. Ось і гаразд, закричала прибиральниця. І досить про це. Подумаєш велике лихо. Якщо вони там не дорахуються двох-трьох речей. хоч ось цих. Небіщикові, як мені здається, вони вже не знадобляться. І справді, сміючись підтакнула міс Ділбер. Якщо цей старий скнара хотів, щоб усе в нього залишилося ціле цілісіньке, після того, як він віддасть богові душу, продовжувала прибиральниця. Чому він не жив, як усі люди? Коли б він жив по-людському, то вже певно хто-небудь догледів би його у смертну годину. І не здох би він ось так, сам самісінький. «Щира правда», – сказала міс Ділбер. «Це йому кара за гріхи». «Шкода лише, що покарали ми його мало», – відповіла прибиральниця. Якби можна було дужче його покарати, я б точно не сиділа, склавши руки. «Гаразд, розв'яжіть на цей вузол Джо і скажіть вашу ціну. І кажіть так, як є, я. я нічого не боюся. Першою покажу своє добро». І цих не боюся, нехай дивляться. Ми вже раніше чудово знали, що кожен із нас прибирає до рук те, що може. Тільки я в цьому гріха не бачу. Розв'язуйте вузол Джо». Але її хоробрі друзі нічим їй не поступалися. І чоловік у вицвілому чорному пінжаку перший пред'явив свою здобич. Вона була невелика. За дві печатки, пенал, пара запонук і дешева шпилька для кроватки. Ото й усе. Старий Джо обстежив усі ці предмети, один за одним оцінив, Поставив вартість кожного крейдою на стіні і, побачивши, що більше чекати нічого, підсумував. «Ось стільки ви одержите, сказав хламітник. «І ні пенса більше, нехай мене спалять живцем. Хто наступний?» Наступною виявилася міс Ділбер. Вона пред'явила про стирадла і рушники, Дещо з одягу, дві старомодні срібні ложечки, шипчики для цукру і кілька пар старих чобіт. Усе це також було оцінене крейдою на стіні. «Дамам, я завжди переплачую». Сказав старий Джо. «Це моя слабинка, так я і розряюся. Вам належить ось скільки. Якщо попросите накинути ще хоч пенні і будете торгуватись, я пошкодую, що був такий щедрий і зменшу півкрони. А тепер розв'яжіть мій вузол Джо», сказала прибиральниця. Старий опустився на коліна, щоб зручніше було поритися, і розплутавши безліч вузликів, витяг доволі великий і важкий згорток якоїсь темної матерії. Що це таке? запитав лахмітник. Невже завіса? Таки так, зі сміхом відповіла жінка, погойдуючись на табуреті. Завіса з надліжка. Та невже ти зняла цю штуку разом із кільцями, коли він ще там лежав? ясна річ зняла, відповіла жінка. А що такого? Тобі на роду написано нажити капітал, завжив лахмітник. І ти його наживеш. А чого ж через цього скнару відмовлятися від добра, що погано лежить? незворушно відповіла жінка. Ні, не на ту натрапили. Уважно старий не заляпай ковдру жиром. «Це його ковдра?» – запитав лехмітник. «А чи я же ще?» – відповіла жінка. «Тепер уже й без ковдри не застудиться». «А від чого він помер? Чи не мав якоїсь зарази?» – запитав старий і, покинувши розбирати речі, глянув на жінку. «Не бійся», – мовила вона. «І так не дуже приємно було морочитися з ним. А якби він був ще й заразний, то й поготів не варто було б через такий мотлох. А ти дивись, не задивляйся». На уцій сорочці не те, що дірочки, жодної обтріпаної петлі не знайдеш. Найкраща його сорочка з тонкого полотна. Якби не я, так би марний пропала. Як це пропала? запитав лахмітник. Та ж напнули на нього і мало не поховали в ній. З усміхом відповіла жінка. Не знаю, який дурень це зробив. Я ж, звісно, зняла. Вже якщо простий коленкор і для поховання не годиться, то навіщо його тоді взагалі виготовляють? Ні, для нього це саме те, що треба. У що не вдягни, а гидкішим однаково не стане. Скрудж із жахом прислухався до її слів. Він дивився на цих людей, що зібралися навколо награбованого добра при вбогому світлі лампи, і відчував таке обурення йогиду. неначе був присутній при тому, як зграя мерзотних демонів торгуються біля трупа. «Ха-ха-ха!» – -ха! розсміялася прибиральниця, коли старий Джо дістав фланелевий мішечок, відчитав кілька монет і розкидав їх кубками на підлозі. «Кожному його частку. Бачите, як воно вийшло!» «Доки був живий, усіх від себе віднаджував, начебто навмисне, щоб ми могли поживитися коло нього, як тільки він дасть дуба». «Духу», – промовив скруч, тремтячи з голови до п'ят. «Я зрозумів, зрозумів. Доля цього нещасного могла бути й моєю долею. Все йшло до того. Боже, милостив, я це ще!» Він із жахом відсахнувся, бо все довкола змінилося. І тепер він стояв у головах чийогось ліжка» ледь не торкаючись його рукою. Стояв біля неприбраного ліжка без полога, на якому підпорваним простирадлом лежав хтось хоча й безмовний, але його незавидна доля промовляла сама за себе. У кімнаті було темно, занадто темно, хоча скруч, підкорившись якійсь внутрішній спонуці і роззирався довкола, намагаючись збагнути, де він. Лише слабкий промінь світла, проникаючи звідкись ззовні, падав на ліжко, де пограбований, знедолений, необмитий, неоплаканий, покинутий усіма спочивав мрець. Скрудж глянув на духа, його нерухома рука вказувала на голову небіжчика. Простирадло було так недбало накинути на труп, що Скуджеві досить було тільки ледь, ледь підтягнути його край, лише пальцем поворухнути, і він побачив би обличчя. Скрудж розумів це. Прагнув це зробити, знав, як це легко, але був неспроможний відкинути простирадло, так само неспроможний, як і звільнитись від привода, що стояв за його спиною. Охолодна, жорстока і неблаганна смерть. Споруди свій престол і оточи його всіма жахами, якими ти повеліваєш, бо тут твої володіння. Але якщо цю людину любили й шанували за життя, тоді над нею не владна твоя зла сила. І в очах тих, хто її любив, тобі не вдасться спотворити ні єдиної рисочки її обличчя. Нехай ця рука тепер важка і спадає без силу. Нехай змовкло серце й кров загусла в жилах, але ця рука була щедра, чесна й надійна. Це серце було відважне, ніжне й гаряче, і в цих жилах текла кров людини, а не звіра. Ціляй, Тіни, ціляй! і ти побачиш, як його добрі справи, насінням життя вічного, постануть з відкритої рани і переживуть того, хто їх творив. Хто вимовив ці слова? Ніхто. Однак вони виразно пролунали в ухах Скруджа, коли він стояв перед небіщиком. І Скрудж подумав, якби цей чоловік міг устати зараз зі свого ліжка, що перше ожило б його душі – жадібність, спрага наживи, спопиляючи серце турботи – так, не обияку кончину вони йому підготували. Ось він лежав у темному порожньому домі, і немає у всьому світі людини, ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, яка б могла б сказати «він був добрий до мене». І пам'ятаючи про те, що якось він сказав мені добре слово, я тепер подбаю про нього. Тільки кішка скребеться за дверима, зачувши, як пишить під підлогою пацюк, намагаючись прогристи собі дірку що веде цих тварин у прихисток смерті. Чому здійняли вони таку метушню? Скрудж боявся про це навіть подумати. «Духу!» – сказав він. «Мені страшно. Повір, навіть коли ми підемо, я все одно назавжди збережу у пам'яті цей урок. Ходімо звідси». Але непорушна рука їдалі вказувала на узголів'я ліжка. «Я розумію тебе», – сказав Скрудж. «Я зробив би це, якби міг. Але я не можу, Духу. Не можу». І знову йому здалося, що привид пильно вдивляється в нього. «Якщо є в цьому місці бодай одна душа, яку ця смерть не залежить байдужою!» – не тямлячи себе, закричав Скрудж. «Покажи мені її духу! Молю тебе!» Чорний плащ привида крилом розпростерся перед ним. А коли опустився, очам Скруджа відкрилася освітлена солцем кімната, у якій були мама з дітьми. Мама, певно, когось чекала. Тривожно, з нетерпінням, вона ходила з кутка в куток, здригаючись від кожного шериху. Поглядала то на годинник, то у вікно, бралася жашиття і негайно його покидала. Було помітно, як дошкуляють їй крихи дітлахів, захоплених грою. Нарешті почувся довгоочікуваний стук, і вона кинулася відчиняти двері. Увійшов чоловік, іще молодий, але заклопотаний і пригнічений. Утім, зараз в нього був якийсь дивний вираз обличчя. Здавалося, він чомусь радий, а водночас збентежений і марно намагається стримати цю радість. Він сів за стіл, обід уже давно чекав його на плиті, і коли дружина після тривалого мовчання нерішуче запитала його, які новини, він розгубився. «Скажи лише, добрі чи погані?» – запитала вона знову, намагаючись допомогти йому. «Погані. Ми розорені?» «Ні, Керолейн. Є ще надія. Якщо він зм'якшиться?» – здивовано відповіла вона – Звичайно, якщо таке диво можливе, тоді ще не все втрачено. Він уже не зм'якшиться, відповів чоловік. Він помер. Обличчя його дружини виказувало в ній вельми лагідну і терплячу жінку. Проте, зачувши слова чоловіка, вона подякувала долі і, сплеснувши руками, відверто висловила свою радість, але вже наступної миті засоромилася свого пориву й пошкодувала про нього. Та все ж таким був перший порох її серця. Отже, та напівп'яна жінка сказала мені щиру правду вчора, коли я намагався доступитися до нього, одержати відстрочку на тиждень. «Пам'ятаєш, я розказував тобі? Мені здавалося, що це просто відмовка, щоб збутися мене». Але виявилося, він і справді був тяжко хворий і справді вмирав. «Кому ж ми тепер маємо виплачувати борг? Не знаю». Принаймні, тепер ми встигнемо якось викрутитися. А якщо не встигнемо, то не може бути, щоб спадкоємець виявився настільки ж безжалісним кредитором, як покійний. Це була б нечувана невдача. Ні, ми можемо сьогодні заснути спокійно, Керолейн. Хоч як вони намагалися стримати свою радість, в них відлягло від серця. І в дітей, які обступивши батьків, мовчки прислухалися до мало зрозумілої для них розмови. Лички теж мимовільно посвітлішали. Смерть людини принесла щастя в цей дім. Ось що показав Скруджевий дух. «Духу, покажи мені інші добрі почуття, які розбудила в людях ця смерть», – заблагав Скрудж. «Або та темна кімната буде завжди невідступно стояти перед моїми очима». І дух повів Скруджа вулицями, де йому був знайомий кожен камінь. І по дорозі Скрудж усе роззирався довкола, сподіваючись побачити свого двійника, але так і не побачив його. І ось вони увійшли у богий дім Боба Кречета» який Скрудж живів, вже раз довелося відвідати. І побачили матір і дітей біля каміна. Тиша, глибока тиша. Голосливі маленькі кретчити сиділи в кутку тихо і нерушимо, як статуї. Їхні погляди були прикуті до Пітера, який тримав у руках розгорнуту книгу. Мати і дочка були зайняті шиттям, але які вони всі мовчазні. І взявши дитя, поставив його серед них. Де Скрудж раніше чув ці слова, не в мріях, а наяву. А зараз їх, певно, прочитав у голос Пітер. Тієї меті, коли круч і дух шли, чому ж він замовк? Мати поклала шиття на стіл і прикрила очі долонею. «Цей колір тисне мені на очі», – сказала вона. «Колір? Ох, бідолашний, крихітка тім. Ось уже й полегшало, мовила міс Кретшет. «Очі сльозяться від роботи при свічках. Не вистачало ще, щоб ваш тато застав мене з червоними очима. Здається, йому час уже бути вдома. Давно час». Сказав Пітер, закриваючи книгу. «Але знаєш, мамо, останнім часом він ходить якось тихше, ніж завжди». Усі знову замовчали. Нарешті мати сказала спокійним, рівним голосом. Який всього лише ледь-ледь здригнувся. А як швидко він ходив із крихіткою тімом на плечі? «Так-так», – скрикнув Пітер. «Я часто бачив». «І я бачив», – вигукнув один із маленьких кречетів. І дочки теж підтвердили. Але ж він був легесенький, як пір'їнка, продовжувала мати, низько схилившись над шуттям. А тато його так любив, що для нього це було зовсім не важко. А ось тато й прийшов. Вона поспішила назустріч, і маленький Боб у своєму незвінному шарфі, без нього він би замерз до кісток бідолаха, увійшов до кімнати. Чайники з чаєм уже чекав господаря на грубці, і всі наперебій кинулися наливати йому чай. Відтак двоє маленьких кречетів сіли татові на коліна, і кожне пригорнулося щічкою до його щоки, ніби казало «Не засмучуйся, татусю, не треба». Боб весело розмовляв з дітлахами і обмінювався ласкавими словами з усіма членами свого сімейства. Помітивши шиття, що лежало на столі, він похвалив міськречет і дочок за старанність і вправність. «Вони закінчать усе значно раніше, ніж до неділі», – заважив він. «До неділі? А ти був там сьогодні, Роберте? запитала дружина. «Так, моя Люба», – відповів Боб, – «і шкодую, що ти не могла піти. Побачила б, як там зелено. Але ж ти будеш часто його відвідувати. І я обіцяв йому ходити туди щонеділі». «Синку, мій синку!» – раптом закричав Боб. «Маленький мій, крихітко моя!» Сльози бризнули в нього з очей. Він не міг їх стримати. Надто вже він любив синочка, щоб стримуватися. Він піднявся нагору у яскравий весело освітлену кімнату, вбрану зеленими гілками гостролисту, як на різдво. Біля ліжка дитини стояв стілець. Хтось, може, усього хвилину тому був тут. Сидів біля цього ліжечка. Бідолашний боб теж пересів на стілець. Посидів трохи, занурений у свої думки, і коли йому вдалося трохи притамувати в собі горе, поцілував маленьке личко. Він зійшов униз, умиротворений, скорившись неминучому. Знову всі зібралися біля вогню, і потекла розмова. Мати й дочки знову взялися за шиття, бо почав розповідати їм про незвичайну доброту скруджевого племінника – який бачив його всього лише раз, проте сьогодні в вулиці заважив, що він трохи засмучений. Лише лид, лид засмутився, пояснив Боб. Почав співчутливо розпитувати, що його так засмутило. «Приємнішого, вічливішого пана я в житті не зустрічав», – сказав Боб. «Я одразу все йому розповів». І він сказав, «Від усього серця співчуваю вам, містере Кретчет, і вашій добрій дружині». До речі, як він міг про це дізнатися, не розумію. «Про що, любий?» «Про те, що ти добра дружина?» – відповів Боб. «Хто ж цього не знає?» – закричав Пітер. «Справді, синко!» – сказав Боб. «Сподіваюся, всі знають. Від усього серця співчуваю вашій добрій дружині. Якщо я можу хоч чим-небудь бути вам корисний, прошу вас, приходьте до мене. Ось моя адреса», – сказав він і дав мені свою візитівку. «І справа навіть не в тому, що він може чимось нам допомогти», – продовжував Боб, «а в тому, що він був такий добрий». «Так, ніби він знав нашого крихітку Тіма і горює разом з нами». «З усього видно, що це добра душа», – завважила міс Кретшот. «А якби ти його бачила, моя Люба, і поговорила з ним, що б ти тоді сказала?» – відповів Боб. «Я зовсім не здивуюся, якщо він влаштує Пітера в яке-небудь гарне місце». «Ти чуєш Пітера?» – сказала міс Кретшот. «А тоді?» – вигукнула одна з дівчаток. «Пітер знайде собі наречену, щоб заведеться своїм будинком!» посміхнувся Пітер. «Звичайно, згодом це може статися, моя люба», – сказав Боб, «та поспішати мені здається нікуди. І коли б мене розлучилися, я певен, що ніхто з нас не забуде нашого бідолашного крихітку Тіма. Чи не так? Не забудьте цієї першої розлуки в нашій родині». «Ніколи, тато!» – вигукнули всі в один голос. «І я знаю», – продовжував Боб, – «знаю, мої любі, що ми завжди будемо пам'ятати, яким лагідним і терплячим «Був завжди наш дорогий Крихітка, і ніколи не будемо створитися, адже це означало б забути його». «Ніколи-ніколи, тату!» – знову дружно відповіли всі. «Я щасливий, коли чую це», – сказав Боб. «Я дуже щасливий». Міськречет поцілувала чоловіка, а за нею обидві старші дочки, а відтак і обоє малят. А Пітер потиснув татову руку. «Крихітко Тіме, у твоїй дитячій душі жевріла Господня іскра». «Духу!» – сказав Скрудж. «Мені здається, що скоро ми розпрощаємося. Я знаю це, хоча мені й невідомо звідки. Скажи, хто був той мрець, якого ми бачили?» Дух майбутнього Різдва знову повів його далі і, як здалося Скруджеві, переніс у якийсь інший час. Втім, останні видіння змінювалися без жодного видимого зв'язку і порядку. Їх поєднувало лише те, що всі вони належали майбутньому. І привів у район ділових контор». Але й тут Скрудж не побачив себе. А дух усе водив і водив його, наче з якоюсь неодмінною метою, доки Скрудж не заблагав трохи зачекати. «Моя контора в цьому дворі, який ми так спішно переходимо», – сказав Скрудж. «Я працюю тут уже багато років. Ось вона. Покажи ж мені, що чекає мене попереду». Дух зупинився, але рука його показувала в іншому напрямку. «Цей будинок тут», – вигукнув Скрудж. «Чому ж ти вказуєш в інший бік духу?» Але невблаганна рука навіть не вирухнулася. Скрудж кинувся до вікна своєї контори і заглянув усередину. Так, це й далі була контора, тільки не його. Обстановка стала іншою, в кріслі сидів не він, і привид наполягав на своєму. Скрудж знову приєднався до привида і, дивуючись, пішов за ним. «Бо куди ж йому подітися?» Нарешті вони підійшли, до якої ще огорожі. Перш ніж увійти туди, скруч роззирнувся довкола. Цвинтер. Ось де, певно, спочиває той бідолаха, і скруч нарешті дізнається, хто це. Але і місце для останнього спочинку. Тісне, могила до могили, зусібіч стиснене довкола будівлями, заросли бур'янистою травою, жирною, що всосала в себе не життєві соки, а трупну гнилизну. Але ж місце. Привид зупинився серед могил і вказав на одну з них. Скрудж тремтячи пішов до неї. Нічого не змінилося в обличчі привида, але Скрудж із жахом відчув, що якийсь новий зміст відкривається йому в цій величній фігурі. Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш, сказав Скрудж. Відповіси мені на одне питання, духу. Мені являється те, що буде, чи те, що може бути? Але дух і далі мовчав, а рука його вказувала на могилу, біля якої він зупинився. «Життєвий шлях людини, якщо йти немне неухильно, веде до певного кінця», – мовив Скрудж. «Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може змінитися й те, що ти показуєш мені зараз, чи ні?» Але привид і далі мовчав і стояв непорушно». Увесь тримтячі, Скрудж на колінах підповз до могили, і на зарослій травою кам'яній плиті, куди вказувала рука привида, прочитав своє власне ім'я – Ібензер Скрудж. «То це був я? Той, кого бачили мене на смертному одрі?» – скрикнув він. Рука вказала на нього і знову на могилу. «О, ні! Ні, духу! О, ні!» – рука більше не рухалася. «Духу!» Заволав Скрудж, хапаючись за полу його одежі. «Вислухай мене! Я вже не той, яким був! І вже не буду таким, яким став би, коли б не зустрівся з тобою! Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені нема порятунку?» І вперше за увесь час привидова рука ледь помітно здригнулася. «Добрий духу!» – благав його Скрудж, розпростершись перед ним на землі. «Піжалієш мене! Сама твоя природа закликає тебе до милосердя! Скажи мені!» що, змінивши своє життя, я ще можу врятуватися від такої долі». Милостива рука затремтіла. «Я шануватиму Різдво у своєму серці і зберігатиму пам'ять про нього весь рік. Я спокутаю своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогади про трьох духів завжди житимуть мені. Я не забуду цих уроків, не зачиню свого серця для них. Скажи, що я можу стерти написи з цієї могильної плити». Наче в агонії Скрудж схопив привидову руку. Привид спробував звільнитися, але розпоч додав скруджеві сили, і він міцно вчепився в руку. Однак привид таки виявився дущим і відіпхнув скруджа від себе. Здійнявши руки в останньому благанні, скрудж знову прошив змінити його долю. І раптом помітив, що привидове обличчя змінилося. Його каптур і мантія зморщилися, обвисли. Весь він якось скулився і перетворився на різьблений бильце ліжка.